Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasoolin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahun jalla wa ala fa'la nerojim dhe vajten pritendim dhe fa'la karkojim nërsa lafda të bëkimita allahu chufrimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam i fabila nanti shokat dhe tajjadat qe indi ekin këtruh kderi dhe nifun të ksaj bota të ndrër ulazhan në takim në khaluar kimi vajduuar tajtimi në betejes që është e njërë se beteja e Hëzabit apo beteja e Hendekut dhe kemë përmendur se situata ka filuar të përkjëtsohet për disa rësuje një përtyre edhe prishja marveshës dhe trathia që fise i beni kore edhe i e bëri pegamberit sallallahu aleyhi sallam mirë për përkondrë kësaj përkondrë këti zhvillimit dhe këti përkjëcimit dhe situatës Muhammedi Sallilasabh nuk qenërë i duar kryçë, nuk o dërëzua. Mirë po, qëndërën të stabel i qenërëshëm, përshdimesht në bjallë të optimizëm dhe mëndimë mirë për Allah Njëllehuala në mesin e sahabëve të ti. Dhe... Ajo që patë ndikim, apo filloj që të lkundë radhët e kësoj aliancët të padrejt, bizore, të përrejt, të përrejt, të përrejt, të përrejt, të përrejt, të përrejt, çu organizuo kundër pejgamberit alaihi salatu wasallam shtapo dishimë se ajo që bëri Nuaim ibni Mes'ud al-Gatafani ai njeri nga fisit al-Gatafan që erdh dhe deklaroi para pejgamberit alaihi salatu wasallam se është musliman dhe kërkoi leje që të bëj një lloj manovre luftarakë që më pas u sa më devogla të shpartallonin katalancë dhe pejgamberi i son i dha leje asë në këtë nuk ishte padresi. Mirë pojështë një manovër e zakonshme luftarake që të përderë të një sërëgjitës aktuar që rralishtë të fosë të një lehutijë në mesin armiku dhe ata të zbrau pësëshim. Mirë pojë që padushëm në nënyrë të qartë dhe nënyrë të drejtë për drejtë ndikaj në, në zhvërimet e mëdutjeshme është edhe lutja e e shpesht për kushtimi i madhë i pigamberit Alehi sërëtësëm në adhërim dhe Allah Gjellaluhu ndaj ka lutja dhe ka i badat ka namaz në atë do adhë ardhushme dhikër Allah Gjellaluhu ala që e bënd të pigamberit Alehi sërëtësëm ma dje si kur që e dhe përmanën në libet hadithit se disa lutja dhe u amësën të shukëve ti që farë të thojnë që si pasu e këtë lutjëve Allah gjëlle u alat të zbrat dihmin e ti dhe për krahjen, që ti ruan dhe ti mbron nga kjo aliansë, që padushëm nuk ishte, ishte qëlimet të mira dhe fisnike. Në përgjëmërës në falin natën dhe lutaj, një nga lutja që i bën të ishte Allahume Munezvillel Kitab, o zdo të ti që i zbik librin, ti që më ke zidë përgjëmber, o mujhri e sahab, dhe ti që i bën ratë me levizë, Gjdo gjë është ndorën të ndë. Ehzi mil Ahzab. O zëtë këto grupe dhe këto alianca që kanë orë më në Sulmu. On, në emin Medina, këta në kanë rëthu, pa drejtë. Këta që kanë orë, o zëtë, shpartëlej dhe më përshëti. Dhe lutë i kësu pigamberi Alehi, sërëtë usamë deri sa, Allah u gjenë lehu ala, ndërgoj shenjat qarta të ndihmes dhe përkrajesë. وندعي الله جل وعلا خط سكور سوره الاحزاب لسوره شفلات برك سوره برك ngjarrja يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها والله بما تعملون بصير او چgni besuar kujtona begatine allah ut dit kur juve ju rëthuan ushtrit ndryshme dhe alianca të ndryshme, e ne kundër tyre dërguam një erë të fuqishme, edhe ushtrit tjetër që ju nuk e keni pa. Ndhe Allah Gjellona dërgoj një erë e fuqishme, dhe shi dhe i ftaft, i papar, që në anën e asaj alianca bënd të mëdë vërtej kërdi. Dhe më thonë, Ka onë transmitime që një erë eftëftë e cila shka këtoj panik në mesinë asojë alonëse. Sa që thua dhe përmëndën transmitime saktë asë, ato tënda që i këshin ngull, në gullë, thellë në tokë, që t'jen qëndrushme, shkulleshen si kur t'jen gjethë të kletë, pas një mundësi për rezistencë. Ma dhja, ushqimi filloj që shpartalojët dhe kazanat me uj që i këshmë venduës për bërurësim atu filluan që të derdhëshin nga ere e fordhë dhe kja është e që ka lau thëtë o gjenudën lem të reuha të një ushtri që ju nuk e keni pa në të smetim me karse me leket i ka zvitë Allah Gjellewale që të bëjnë këtë loj thon, uh, me thonë veprime dhe të fusin panik në mesin e tyre ndërsa në anë e pegamberit Alisam ishte kejtë të të sitatë edhepse Realisht me s'unjë ndonë të veç në kanal që soka mbuj dorë a njërit me, me e hapë. Në anën tjetër ishte kejt tjetër. Në ndërgojë e lojtë e lojtë e, lojtë e lojtë, katani edhe qetsia dhe pushime, sa që kote është i kohë paskohëhe. E normalisht njëri nuk kote të kur ka panik, edhe kur ka stres, nuk ka mënësi më u kote, por kur fillen më u shtiru dhe më njërë hatë, atër një fillen kotja. Në anët ishte e situatë komplet tjetër. Dhe kur Atërë pejgamberi alihi sratu sram i tha shokve ti Ela rëgjulun i e tina bi khabari l'kaum Kush për juve, për po shkon në pjesën atje ja, e të nësi e lajmet e t'yna Nëse pejgamberës më dintë e se, Allah u ka dërgu erë Por nuk mu, mu caktum, e dintë e realishtë si e rësituata A ka fëllu më u lërgu Apo kanë në ju organizimit caktumë, dënë të të mërë të lajme Për situatë ishte e fështirë, nuk ishte e letë. Nuk kohë e fështirë, për sësoj organizimit madhë. Dhe për sëmë të thë kush më si e lajmë nga ata, e që të jetë me mua zbashkë, zbashkë jëmë në lëkëtë jamë. Dhe në këllë inkuraime, në vizë të ashapët të për sëmë të për situatë të me qenë, qëka të qofë me qenë? E për kësë rot e rotë nuk lepjizja të kushë. Për sëmë të për Sili përnasil, lajme, edhe me mëdo tjetë bashkë jemë në këjame, askus nuk lëveste. Ishin të bështjellur, plus më sarani se presionit për familjet ishte i madhë, nga se trathia e benjo koredes, kështë e linë gjumë të veta, si kurse kemi cikë, në mëhonë, mrapa ishin gratë mjitë për para një armik, në meni kesh shumë i madhë dhe i pregaditën dhe i organizuar, Atar pejgamberi sov hene tret kur tha prap nuk pa nuk pat përqje i tha kum Yahudhefa. Odhhefa ibn al-Imam Ljeman, ibn al-Yamani ishte nga sapo të njoht për pejgamberi taleh stratoson di tha gretuhudhefa dhe në selajme dhe mos e nxit armikun kundër neve, do mos bove prem që e riorganizonatë prap boi mençur në selajme të kaç. Odhhefa radiullahu taala thotë Unisa nga se pa tjetër e kem me ndëgju pejgamberin aleni së të zëmë. Pa tjetër e kem, nuk kam me kërkru mu, ajmë ka përzidh, nuk kam me kalkulime personale, ajmë ka thënë dhe duhet me e zbatu urnin. Ecija drejtyne, sikur me ecë, në më thomë, në rërë të nëzetë. Subhanallah, ata ngrjeshti nga të ftoftit, e rëftok nësë akti vinte nëzetë është mrekulli i pezonjave të lavaçë, Allahu te barekote, mund të bën dallimet e të tjera. Doon, në një pjesë ti të ftohtën, në pjesë tjetër të thatë ne kemi pa po edhe një të përditshme. Apo me një pjesë që ti të bën shi, në pjesë tjetër nuk nuk bën shi. Ajo përzjet rat ku do të shojë shi këtu më radhë. O dhe duke u ofruar e pash e të mufsuflarin Dënë të mundjit për zjarën, nga ftafti madhë, duke dojmë madh. dhe ashtë mundjit, ftafti madhë. Dhe pashë panikë, dhe nëzjera, harë këndë dhe shtizën. Me godit e Busufjanin dhe më thanë 100%, e kësha aferë. Dhe të më kujtu, aja që tha për i gamberi sasënëm, mos i nëzitë këndër neve. Ase me vrajë Busufjanin, është i përdu shimë punë e madhë, aja është e komandant i gjithë natërinë forcëve dhe ju kokëtu që ka shkuar në mision të caktuar, s'ka ti çka ta bërmanya. T'ka dërguar dikush me këtë punë kimë kryese të ka thonë dhe, po, dhe më u kthy. Kjo është me të vërtetë pe dovihet të ndoajë që mund të më nxjerrë nga këtë nga këtë situatë. Dhe ka shkuar shpërzim me radhë tyre dhe ka pa e buksion se ka qenë më anjë to novin dhe ka pa domthon çfarë po ndodh dhe e ka dhënë një urdhën. Nga sa tjeta lej, të tash është bë vëllai, ti pokur fkurçuat plohon që ti të bëhet rësi pik ditë bëhet tër. A ndaj uqu ere madhe, plohoni madhe, halakom, kaos, panik, frikë, në mëhonë, ftafti madhe. A të rebusioni tha, së cili leta verifikan shukur e ti, në mësë është shfut di kush, pëjtyrë e në mesin tonë. Në kërë e pahë dhëve se mund të kapët, apo i pari tha, kush jeti? A ti pran, pran tija, për të në qekin shtapë. Elaj e tha njëri pejgamber që ai ka qen pasaj piasave të njëu, po ka dalë pejgamberi stëmni ti. Pastaj tha aty ndodhen e majta, kush e thith? Tha unë e amul bulaosit. E tha rregull pra, jemi tonë top. Doon gjithëria e hudhefës që mos të zbulohet atë. Dhe kur si e mori lajmin se duhet të paqfort po ndodhte pa panik, u trosh në mënyrë taktike dhe u kthye tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faduk u kthyt tash e ka kap Fatimat se misioni i kryi për kraha tash s'kam ta arkivuar këtë gjendje normale ftoft apo. Edhe ishte ftofti mën, nësa pejgamberi savon fola jeton. Ka gjetur kufon namaznate i mbështjellur me një pallton të caktuar që i kishte pejgamberi alaihi sallallahu. Hata kur më pa pejgamberin sa sa i dha shlajmët çfarë punonte atje, atëre hiku nga krahti i tij, von pallton, më vendosi mbi supë të mia sot në momentin ka zon xhumja apo. Kur e ka vendosur pejgamberin pallton në kazon gjuve nuk mbojnë më gjuëm me të këndshëm apo më, të më të mirë sa i gjuëm ata. Përna për atje bëmohet për donë një citat kaotik ka ka e problem dorësa këy, këy flelave. Derisa ka ardhur në mëso sabatën do kem qufë. Medikar pegam sot dhe praktik duke thënë kum janë ne uman o xumash ngritu, do të çupi gjumet. Në, në, në, në derisa këtë momentet udhëve nuk kam ditse çfarë po ndodha. Dhe kështu te Allahu xallahu ala shpartallai domthon grupacionet ahzabin dhe pa asë një viktim, pa asë një shkrepje dhe mund të, të, të armëve në kuptim të aso që përdojnë atë ku dhe asë shpat, asë tizë, asë asë gjë Allah u Gjallahu Ala i shpartlej dhe i lërgoj dhe eruajti pejgamberin alihi së raton dhe, dhe shokët e tjeven dhe kështu ka përfunduar lufta e ahzabit pa dushim se një duhemi që me ja kushtu një takim dhe çantë dobive që kemi vojë për të ndërimetani, me nëzirë dobit, mirë po në gjarja hodhejfës kërkan të retim të posaqëm të brëzën, kërkan një të retim veçant, ndarës nga dobite e përgjithë shmaftën. Pre tyre që mundi me nëzirë në këtë rast është, do me thonë, shikone pejgamberin s.a.sallëm, nësësi i përzën të njerës e duhur për dhe tyret e duhura. Në mën hodhejfen, e përgjohet nga shumë dhejfja, nga djelau të alanu ishte njërë për ruajtën e sekretit. Dhe si kur të gjenë, ati e kashtibesuar edhe emet e njerëzve e, që ishin grup destruktiv i damshëm në mesin e banurët e medinës. Dhe i tha, kom jahumë dhejfe, ngrito ti e për kitë puna. Për. për ndaj një duhet me di që gjithë mund, për situatës aktuara, duhet me gjithë njerës e duhet në tonë. Gjaner njerë po shabull, eh, nuk ka faj pse dështon puna. Nga se është ngarkuar më tepër se ka mundsi me bëjta. Dikush e ka hapën aty, po sër dashim së jap këtë detyrë po. Përsa i smuret karakteri i ti, tij, do të në thë, ndërtimi i tij, njohja e tij, aftësia e tij është për te asaj që e ke ngarkuar po. Dhe kur dështon pastaj qortuhet. Ja, nuk ka faj. Duhet të qortuohet që e ka përjet, as që ka ngarkuar me këtë detyrë po që mund tjetë ndroshën prit ndor për, për shembull e ngarkon fëmijën me diçkaçka realisht mosha e tij nuk e bën apo aftësia e tij intelektuale se percepton e këto mërat. Ataj duhet të mendojë çdo detyrë, çdo obligim, çdo ngarkesë kujt mjafton. A përshtatet me moshën e tij, a përshtatet me aftësinë e tij, a përshtatet me mundësitë ti, e tij e këto mërat. Dhe kët aspekt e kishte shumë parasysh vazhdimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta, shikoni kët disiplinë On që gjithë mund, katë cilë lëmi në delt parasujve, disiplinë e ashabve, edukat e përgamerit Alehi Salatu osem që uadha ashabve ti. Më është ka kërje këtë mund dhe këthavë, s'ka qëtë razgjë, po ka mundës dhe këtë me buë, këtë se bënë t'ja vëmë, në kjo e disiplinë, kjo e regullë, përna e që ka një në vindë tonë së më halla, gjithë a adhurimet e ushtjen disiplinit në vëmë. A këndë një adhurim në islami të kundë, të thënë, malë, on, që ne e ushtjen të pastaj këtë hallakom, akonë një, gjenë, namazin, shumë, po në ke gjim, merr namazin përshëmbullon. Çka po don disiplinë më të madhe se pasimi i imamiton. Paramë, edhe nëse si imam i gabon kimi e përcjell namaz. Përshëmbullon qoftë me dytë të iot, imam nuk ulet, harron mutmul. Gjithëna është atë, ti i bën sot gabim. Pasojaftë. Pashka këtë, rregullit disiplinës e pasoj përmirësohet e gaboj, e evitohet. Prandaj kjo Ma ma ma ma lart se kash nuk i ku me ku me e qiu, donon, insistim edhe kujdesin për rregull, për disiplinë, për unitet, për bashkëpunim, kështu më thaton. Kështu kemi edhe mu, edhe a, a Ramazan, Ramazani, Ramazan ka disiplinë. Fillojmë bashk, përfundojmë bashk, ku rregulla, ktu fillohet, ktu mbarohet, kët rruj kët më sabah. Donon, jollai me të vërtetë ë rregull e disiplinë ë edukate e kështu më radhëm. Me në haqin, bashk, apo, në këtë ko kime kone këtu, në këtë ko dush me qenë këtu, në këtë ko e po bon këtë u përrim, bashkë areshtë, dhe, me u respektu, udhëzimet e pejgamirit, e s.a.s. dhe me honë, do të menagjoshin tur ma milionshë pa asni problematën. Nga se këndodhin, a ka do të që sërë në haqinë qenë miliona njerës, asni i të dhe më Odhëzimi Muhammadit Alihi sratu dhe sratu dhe sratu dhe sratu dhe atër kër ne nuk e respektojmë dhe dëshëm që me mendje tona, dëshëm që me ide tona, me zbatu dhe që kanë nga fja Allah o Gjallohona, atër për dëshëmëse fjellën më spajtimi, nga se mendje jam nuk e si mendje jote, a po, ideja jam së është ideja jote, a fësia jam në kuptu nuk e si kësia a fësia jote, e kësë të mërat. Për në një do që të organizohemi, të bashkunojmë, t në kam suha allahu gjallonat dhe pejgamesh, ka thonë mështuja, mështuja. Thuja, thuja. Qëka është feja jonë? Feja e regullit e disiplines dhe e dëgjime dhe nështrimit. Sëmiëna wa ta'na. Dëgjuëm dhe u nështruëm. A në është të këqë fa të avdhjë fja. Qëka dhe të nërënë, këta me veç me meditu? Kush për nësien lajme, e që i garantajë se me mua bashko me koni më në keme, nuk ka ndohet asë njëherë për qka do qoftë me i motivu edhe me i nëkëreju ashabët me një nëkërejme të nëgjashim se kema së me revistë, e pa mundshme. Këso rrët nuk kërështë e kësto. Nuk bëdhe të veqë për frikë. Shumë janë arsujet pëse nuk lëvejt të asë kohë shabët. Shumë janë arsujet atë. Finemisht, arsujna është edhe tek përgjëtsia. Nuk duhet këtë me Po depresia është pyetje. Doon është detyrë e vështirë me shkuti atje me shef, me si lajm. Ku e di nëse plus pegamson po për që mos më e nxit armikun kundër neve. Çiko, situata po shkon mirë. Nëse një gabim jam e nxit armikun e ndryshëtohet në komë me shkopë. Shpërbimi po i madh. Prandaj shikoa sapo, nuk i kajosh, nuk i kajosh shpërbimi dhe dhe nuk i kajosh ajo që po ofrohet me shkirt presinë kënal lakmoi më bosëop e ndam të më opet mund më prish pse po lakmoi më bosëop po matë mirë valla je për këtë seop a, a nuk je për këtë seop a je për kështu a po se për kështu mirë ndër ata shulimi shumë i madh يوم القيامة bashun pejgamberi po po çka po, nëse se kry nga sa i pad po, kush kanë asil lajmin dhe nuk e nxit armin kundreju në, në ikoda kurse sërveç më shku e nuk duhet mëshiku kët kët, kët e, hezitim të ashabe vetëm ka aspekti i frikës, janë friksujë apo ta kanë çetrim, kanë çën e gjuësimshëm, kanë dëshmuar termin citata alamat në fjasë këta. Mirë, po bëhet cial edhe për një lloj përsie, pastaj ngarkesa e situatës së këtu më radhë e çë nuk levetin. Atar tha kom Yahudëve ato. Nuk tha pse muja Rasulullah, qose ky është më i ja, nuk nuk po nemstam as atë. Atar kur i prezaton pejgamberit sallallahu nështrush me parullishtë në të më. Dhe kja është gjithashtë dhëtë në reflektimi kujtë i kësaj disbjene, ka regullë, përmë. Kjo është i pari, i ndishmi, kjo e din, ba soj bënd për zjetëmë. Dhe ne, e imi atë që dohet me respektu regullëmë. Përndaj, të më dëhonë, a ke pa, për për për për për për për për për për për për për për për për për p ti pëlqen ka të sa apo ka sa është në kuptim të urdhnit ushtarak apo assassina lufta në namaz po lidhim po ka dikush që është vendosur i pari dhe ky tash i pëlqen i rregullon safat apo pëlqen i safat rregullon i safat drejtoni mirë mbush këtu më radhë a duhet më dëgjohu duhet më respektu këtu më radhë dhe 65 sa që nxjerr nga kryast i votëfës është ata ajo që ndëjuhën e të besimit quhet keramete Manë karamet është kër Allah Gjallahu Ala bënë veprimet e jashtë veprime zakonëshme, jo, jo, në më thonë, të përdetëshme, për me i dëshmu përkrahjen dhe ndihmë në ti ndë i robit. Në mojgjiza, mojgjiza është mërkulli që i ndodhe i pegamberve, nuk kanë indivitet mojgjiza, së ndodhen në to mojgjizat. Pa, indivitet në ndodhen karametet, dhe na besojmë karametet, së ndodhen në përto. Mirë, pa... Po, krametët janë deri Allah xhalloha ja mundsoni robi, nuk është detyrimisht krameti i ndërim me devesuni, kjo më kuptoi. Nuk do mundsa ti që i bëjmë vakia këtu, jo, ka mundsi me ku njëri i bum padrait, i shkret, ka nevojë Allah xhalloha ndihmon e për krahë edhe me kramet, po jo detyrimisht me ku shajse kjo është një kupën e devesënis apo. Por ashtim Allah xhalloha për krahi e këto bërat. Te xero doshiko Allah xhalloha wala, von kjo është kjo është përjashtim do ka mundsi më pos dallim me kështu klimatike e, e afërsia sa si siko 50 metra apo do të thonë do të thonë kjo është shumë e pazakontshme ata ata dhomon ngrien gaftafte ata ata do të shpërthallon nga era gjithçka përplaset dhe rrokulliset përres e këtu jeni kavop zheki ka vabë, zhe, ka vjen apo nuk po afrohet ne prapë ka këtu vop nuk absolutisht nuk dikon klima që është në atë pjesë tek kënduat. Atësu më se kjo është, kjo është një leh mërkullie, apo më thon nderi mashëm kramet që Allahu xhela uala wa munsay. Rabbati, do wa munsay natë mësh. Krametet nuk janë të ndëllitur me kohën e mëvon. Nuk ka ngjizat janë të ndëllitur me njerëz. Kan përfunduar. S'ka mujizë më. Mujiza më ma, ma, dhe më dha është Kurani. Nuk ka mëse mujizata. Është mbyll pejgamberlloku, pejgamberi saq është Muhamedi saq është vula pejgamber s'ka më mundjizat, a ka keramete? Ka keramete. Ndodhin, vazhdimirët, ka shumë. Gjera të paszakon shme ndodhër. Po. Ndodhin gjerat të paszakon shme apër. Po. Këtu e në që Allahu Dhaliwa dërgën, shenja të përkrahes, të ndimes, të mshires, e kështu më rëndaj, rëbëve të tia. To. Nga e që marim nga terasë i Hodefës, ta shkëtu e në dobit vëqë për Hodefin. Apo, na këna me uditurit, me marë një, Pasoj që kem huaj dermitani, do bëj çnivel na na prkohse. Ne po këtu nevojë për kodhefin. Nga sot rast interesant dhe e, duhet më nda dobit e këtij rasti nga lufta përzi për shkakse janë janë me drejt veçanta. Kujdesi, pegamson. Kurajo dhefja. Do shiko, e mirë kuptoj. E mbuloj si u kujdes. Donë është një, një grohsie që u ofron të pegau të gjithë moshogët e tua. Dhe ajo që nuk duhet më na ik. Gadobit këto të fundit për këtë rast është mençuria dhe shkatësia dhe gjithshmëria e asha vota. Këna duhet shumë, më keni i gjendshëm, më keni, më keni shkatë, më di më gjinë apo. Duhet të kërpërshambullim në ndaj edhe shkon mira, me bëti mirë apo. Në dikur do të më zhvendos timin komplet me nxit debat, me nxit konflikt apo. Tani Vrejt, zvara, po brit, riqemi zvarr apo në kët debat e prish keq ka kënduar çka u bë mohabet, sipas së kujt, e një digresion e një zhvendosje që dikush e ka në jaf, të, bënë në ndër. Mos le jap. Buni shka, buni av me dalga citata. Mos me liu që dikush më prish nën er, me dhon në kohë tjetër apo me këtë kuptu. Po i gjithë shumë, shikoj kë. E ka pa. Kjo, kjo, kjo shprehsi më rremënsa Allahu, do ka lart me bukit pun. Plus ajo ti a din kujt pri dom Amri ibn Husain, Amri ibn Husain e diti sa më i mëshëm kashir. Qorej se kanë qenë tek kush? Te Nejahsiu. Ai kanë qenë me negociu çëm i mor ashpët kur kanë shkuar në hijrat në Abisinia, kemi mësuar te Nejahsiu. Këna kanë qenë? Amri ibn Husain pse kanë qenë? Ka qenë një uër për mëshuri apo. Merë po vdesha më shpejt ka qenë apo. Radi Allahu taala anhu. Deka kush është Amri ibn Husain? Rregull, ju oni ja. Në ska ska e pa pusja ime e veri. Kjo është vëri. Përushim Allahu Janalwala i kanë dimu që është e e pa mohushme mirë po në rofë se bebi i ka marrë se bebi. Ose nganjë dikush do të bën pyetje të caktuar që si përket atij apo. Edhe dikush drejt përgjigje. Po hakun nuk duhet më mshef. Po kush hakun, a, po thotë që po më mshef hakun apo? Po kush po thotë që po më mshef hakun? Po kallzoi hakun që kthi i përket. Që kjo është. Sikurçi ka ardhur tek pejgamberi Konjara sallallahu alaihi kur ditë kiamet. Ka oti çka ke bogatu për këtë ditë. Eh, ç'i kët duin ti apo? Jo, Kë nukosh mëm shif hakun. Po kjo është më e dhon për një ç'i duhet atij. Ngjane ka ashtu në përgjigje. Ngjane ka mungon në përgjigje. Kjo është aftësi. Do ursi dhe përgjigje. Por shumë kohë disa njerëz të pegam në me Konjara se doa inna narka bil bahr li men ndoça me lundrën e përdat dalun na për të kthie për për shkier me dalun. E po, çepo kush kanë ndëti? Hu i tani atë medisui i sah i me prozarsë u i piza ka thon e fenë me mora bdaskon me uje kemi nuk kemë me pimë asandai e fenë töd'u min ma'i al-bahr a bon mora bdaskon u detet e ka bëj ça i njelm osos po bon ka thon pe gamëson huat hurun ma'u hu, al-hil mitetu pe gamëson ka thon uji i është i pastër dhe coftina aty është elimë po na spitën për softina von kujovak po jap apo kanë zën peshkun ngurd në anë japën ha a na e kemi ndaluar çoftin në hungarë apo tash apo vokti çofi peshk ngurdh apo kjo nuk vlen domon por por domon gjallëste deri tope atë ngurdh normal se peshkun ngurdh nuk nuk duhet bismillah allahu akbar me therr peshk apo jo therrë peshkot vallai domon jam së jam shtoj informacë ai skapit për to po jam shtoj se i duhet ato edhe bëni më aq Kërdi kush nuk dhe me vetë. Ti më në më në më të urqë, më së shko largë. Këtho të kë familje jute, të këmite të tu. Ata nga në nuk dhe me pëtë. Më së që fa pëtë e palidhja? Për. Nga sa i fletë, a i pëtë nga logika a ti, përta është interesantë. Ty duke të palidhje me moshën tonë. Në shë nga halama, ma palidhje këna veta. Kërna kohënë moshën të minë. Andaj, respektoja nivellën, respektoja, kureshën, respektoja kurajë kurajë po... po mm, të gjitha këto mirë po jepio ato që thua. Ipi po prizi dorë. Kjo është kafësia. Po flas vetëm me një raft sa këtu, ka gjithë raftet e jetës kërkoj me konë njëri shkalti, iafti gjithëshme diç çmujin. Dishmëria është më e vërtetë shumë e, e kërkuar, mos me konë njëri, mohon, me bove prime, po, me me me prum, me, me, me prum të pa më an çura. Në armët të poshamun, sikur të thash hakundut me kallzuam. Sai kur kështu më kallzuo, kur po duhet më dish më kallzu hakun. A do të më ka do të më di kush më ka gazu hakun. E do të më di kush më ka gazu hakun. E këtë lidhem me hakun e kështu me radhë. Prandaj udhëfën e amson kët e pjesë të edukatës tyre që e morën nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është shumë dobëtira që në shoqë do të vazhdojmë me të atë që nga legjërata takimi i amson lidhem me këtë betejë të rëndë që Allah xhallahu ora i ruajti ashabët dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga çdo rrezik magjallë ballafaqim frontal me ta u shpërtolluan e kanë u larguan dhe mbeti pejgamberson i qetë i sigurt në Medinë e Tjedh. Sepse pastaj ka pas zhlimitera mirpo gjithë inshallah do të mundohemi të shpalos dal ngadal në javët e ardhshme inshallah. Allahu i shpërbërej për urmandën, zoti shpëlbeft. Allah na bëj gjithë shumë të aftë me ditë mosil si duhet, si toata drejtë në më. Ne favortoj që është Allah xhallori i kënaqur. Inna wa ajma'a muhammadin wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam taslima katira